Din cei de departe, unde sunt și, Dumnezeu se uită la toți copilași. El ziua și noaptea, ca un bun părinte, cu dreaptele ascultă, ruga lor și binte. El este bun părinte, lui copii îi plac și de ei nu uită, dacă rând nu fac.